Ти невиправний Сподіваюсь, що не сьогодні-завтра тобі відірвуть голову і я тоді полегшено зітхну Притисли тебе, хлопче, ґрунтовно Я такого ще не зустрічав, щоб за один день дві спроби вбивства